Скажу відверто, було шкода цього розповнілого, хворобливого чоловіка. І коли б не його патологічна жадібність, мені б нелегко було натиснути на спусковий гачок. Досьє цього разу було дуже лаконічне і видруковане на одному аркушику текстом, що зник через п'ять хвилин після того, як я його прочитав. Ну, До цих фокусів я майже звик. Та цього разу, уперше зрозумів, мені доручили ліквідувати людину фірми, яка втратила довіру. Це означало, що мені не обов'язково треба знати причини. А головне, мені давали зрозуміти, почалася серйозна робота, задля якої мене, власне, і наймали. Про це не було сказано і писано жодного слова, та хто б не усвідомив усього і сам на моєму місці. Мені нібито дали зрозуміти, ігри вмесників закінчилися. Ти, хлопче, добряче сидиш у нас на гачку, отже, відробляй грошики, поки ми тобі платимо. Це було ясніше ясного, як і те, що вороття мені нема, як і те, що я ступив на стежку, в кінці якої мене й самого більше всього чекає куля. І справа лише у тому, коли там, у фірмі, вирішать жити мені ще, чи вже пора обривати кінці. Я майже фізично відчув, як затягується на моїй шиї петля. І нічого гісінько не міг зробити. Це звучить... Чорним каламбуром, але щоб довше жити, мені треба було майстерніше вбивати. Я не сумнівався в тому, що замовлень на моїй кулі не бракуватиме. Я мав зробити все, аби мене ніхто не міг замінити. Аби я якомога довше був їм потрібен. Непотрібність фірмі означала для мене... Смерть. І це теж було зрозуміло. Тож, до ліквідації фінансиста я поставився творчо. Стріляти на вулицях не дуже знайомого Києва було безглуздям. Автомобільна катастрофа тягла за собою невиправдані жертви. Залишалася утрута. Стояла глуха дощова осінь. Я жив у Києві вже майже два тижні. А все не міг вибрати місце. В громадському транспорті мій клієнт не їздив, по магазинах не ходив, у кінотеатри теж залишалося тільки міністерство. Розклад роботи клієнта вивчив досить швидко: єдиним місцем, де він міг мати випадковий контакт з відвідувачами, співробітниками був ліфт. Все вдалося з першого разу разом з групою співробітників я втиснувся в ліфт. Околоти клієнта голкою з отрутою повільної дії було справою техніки. Через два дні з газетою «Фінансовий Київ» у кишені, де був опублікований некролог та низка співчуттів сім'ї фінансиста, я повернувся до Лтави. Знаєте, докорів сумління вже майже не відчував. Більше того, Намагався переконати себе в необхідності таких операцій, що очищають суспільство від всякої нечисті. Хто знає, Можливо, тоді мені й самому в це вірилося. А в усякому разі хотілося вірити. Темної серпневої ночі з лісу під броварами виїхала на трасу автомашина-фургон. У кабіні поруч з водієм сиділи двоє – у міліцейській формі, капітан і сержант. Машина вирулила на трасу і взяла курс на Москву. Третього дня по цьому капітан української міліції сидів на підмосковній дачі генерала Варкашова. «Скільки можете поставити нам таких автоматів?» – розпитував генерал. «Мене зовсім не цікавить, де ви їх дістаєте. Головне, скільки зможете нам доставити до кінця вересня». «Все залежатиме від того, чи спроможні ви заплатити», – спокійно говорив капітан. «Нас цікавить оплата виключно в доларах і лише готівкою». «Це небезпечно? Як ви минаєте кордон митників?» «Ну, це наша турбота. Я ж не питаю, навіщо вам стільки зброї?» Варкашов засміявся. «Гаразд, ми згодні на ваші умови». Зброя чудова. Мої хлопці вже, а ви пробували її на навчаннях? Чи я, коли не секрет? Ізраїльська? Дуже схожа на модифікацію УЗІ. Як бачите, не ізраїльська. Мабуть, наші автомати кращі, особливо для ближнього бою. Е, куди вам доставити наступну партію? Сюди ж, але неодмінно до кінця вересня. Через три дні у Києві в одному з будиночків на Подолі лже-капітан звітував про рейс Галині Козуб. Чи, вірніше, Марії Бідешко. Таке прізвище тепер вона носила. Вони вимагають збільшення поставок. Готові платити долари. На митниці проблем не було. Виручка ось. Лже-капітан поклав перед Галиною кейс. Його мовчки прибрав зі столу помічник, котрий заміняв Забілика на час його перебування в Харківській косметологічній клініці. Вислухавши звіт, Козуб Бідешко помахом руки стерла в пам'яті капітана події останніх днів і відпустила його. Тепер треба встигнути виготовити велику партію зброї на тому самому заводі, що його демонтували з-під Полтави. До подій у Москві для яких знадобиться цей товар, залишалося зовсім небагато часу. Вона мала наміри сама побувати в колишній столиці. Дуже хотілося випробувати свої сили на великих масах людей. Якщо цьому лікареві Кашпіровському вдавалося шоу на стадіоні, то чи не вдасться їй, як колись удавалося декому в минулому, взяти вуздечку натовпу в свої руки – про цей експеримент давно мріє і шеф. Втім, який він для неї шеф? Коханець. І не кепський. А ще має голову на плечах. Для чоловіка, мужика, котрі взагалі особливими розумовими здібностями на її погляд не відзначалися, розум видатний. У двох вони склали прекрасний тандем. Нині в них усе є. Все, що може бажати людина. Окрім свободи розпоряджатися всім цим відкрито. Ну, хоч останнім часом з цим стало простіше. Тепер не дуже-то цікавляться, де хто бере гроші. Суспільство різко поляризувалося. З'явилося, правда, не дуже багато людей, котрі перестали рахувати гроші, бо мають їх стільки, скільки хочеться, і залишається досить велика маса людей, яким... І на хліб не завжди вистачає. А це потенційно її люди, яким вона або дасть, яку захоче роботу, або підкорить своїй волі.